Levende lewe cinema, vir jou en jou mense. In hierdie movie is jy die star. Singapore. So, daar is jy. Hier. Singaporese Little India. En van waar jy staan op hierdie oomlik, lyk het juist nie besonder little nie. Dan, skielik, gebeur dit. Dit wanneer jy gesoek het, wat vir jy hier is. Jy weet, sonder enige twyfel, dat jy hier is. Nou, dit is niet geografische ligging wat plekken onderskyf van mekaar. Nee, die definitie is te eenzijdig. Die geografie beinvloed die mense, die mense maak die plek. Hier is dit juist die feitlik tasbare gesintheid van die mense wat verantwoordelik is vir wat die plek is. Ooral maar, vir die feit dat jy nie paniekere geraak as jy besef dat jy op die moltrein aan die slaap geraak het nie. Mense. En hier vraag jy jouself oor en oor die vraag uit elke richting of hierdie spesifieke utopia sy soud en die opoffering waard is dan is daar hierdie oomblik wat die wêrelde so vol maak om ontmoet